Пітсбург 2001 Іноді мене запитують, де саме в Пенсильванії я перебував упродовж тих 10 місяців нового, тоді ще як зголочки століття. На це я зазвичай відповідаю, що між Філадельфією та Пітсбургом якраз посередині. Про Франк я також часом кажу, що він якраз посередині між Лемберг і Черновіц. Бути посередині – це особлива інтрига нікуди неналежності, стриманий натяк на самодостатність і, як це називається в політиці, рівновіддаленість. Мабуть, це мені і подобається. Пригадую, що з нашого старошотландського Болсбурга, в обидвох випадках, як до Філадельфії, так і до Пітсбурга, слід було їхати десь близько трьох з половиною годин. Але до першої я навідувався значно частіше. Гаразд, про неї не тут. Натомість я зовсім не навідувався б до Піцбурга, якби не одна людина. Ви вже знаєте хто. Це про нього Петро Мідянка не цілком слушно написав Помре у Піцбурзі, бо насправді він помер у Нью-Йорку. Анджей Стасюк певного разу, ще на початках нашого знайомства, привіз мені зі Словаччини поштову картку, яка одночасно слугувала квитком до музею модерного мистецтва в Медзілаборцях. Її сюжет приватний – це репродукція родинного фото, на якому порівняно молода жінка з двома хлопчиками на руках. Якщо цю поштівку взяти у рамку – і поставити на видному місці, так, щоб мимоволі кидати на неї час від часу оком, гіб'ючи за письмовим столом, то невдовзі дуже звикаєш до цих трьох людей. Починаєш відчувати себе ледь не їхнім далеким родичем і нащадком. Напис на звороті стверджує, що знімок походить із 1931 року. Жінку звати Уля або ж Юлія, а старшого з двох синів – на вигляд семирічного, Джон. Щодо меншого, білявого, зодягнутого в таке ж біляве пальтечко, то йому на той момент близько трьох. Якщо фото робилось у зимку, то два з половиною. Я можу це стверджувати, бо про нього відомо все. А прожити ним життя минуло ніби найкасовіший блокбастер цілком на показ». Дата його народження 6 серпня 1928 року. Місце народження Пітсбург. Ім'я Енді. Тобто Ендрю, тобто Ондрей, а прізвище Воргол, тобто Вархола. За дивним збігом обставин, майже тоді ж, коли Анджей ще один Енді, Ендрю подарував мені поштівку з медзілаборців. Мій пенсильванський приятель, якого в цій книжці я називаю ММН-3, переслав мені ще одну поштівку, на звороті якої написав, що вона з музею Вархоли. Цього разу йдеться про інший музей, не той, що в медзілаборцях, а той, що в Пітсбурзі. Поштівка з Пітсбурга також фоторепродукція, але знімок зроблено рівно на 50 років пізніше, 1981-го. Робота називається «Змінений імідж». Енді Воргол на ній позує з жіночим макіяжем та зачіскою, можливо, в перуці. Хоча сорочка з краваткою суто чоловічі. Отже, забава у транссексуальний, андрогінне, заперечення статі, флірт на обидва боки. Поштівку від ММН-3 я так само розмістив на видному місці поруч із письмовим столом. Обидві поштівки розташувалися на одній невидимій лінії. Таким чином я наче проклав невидимий міст завдовжки у півстоліття від малого Ендрю на колінах у доброї русинської мами до великого Енді в зеніті своїх 15 хвилин. От дуже справді – Змінений образ. Це так, ніби перестримнути з однієї планети на іншу. При цьому, першу планету заселяють найупослідженіші серед іммігрантів задати лише ці Пенсильванські шахти початку століття, ці русинські робітничі поселки на зразок Централії а другу найяскравіші серед суперзірок. І єдиноможливий космос у якому реально здійснити цей міжпланетний стрибок – Америка. Тому Енді Воргол ніколи не переставав дякувати Америці, та, зокрема, її Кока-Колі. Остання в його тлумаченні виростає до парамістичного символу великої рівності. Що в цій країні справді чудово, то це виникнення традиції, згідно з якою найбагатші споживачі купують фактично ті самі речі, що й найбідніші. Ви дивитеся телевізор і бачите Кока-Колу. І ви знаєте, що президент п'є Кока-Колу. Ліс Тейлор п'є Кока-Колу. І ви думаєте, що також можете пити Кока-Колу. Кока-Кола є Кока-Колою, і ні за які гроші ви не купите собі Кока-Коли, кращої за ту, що її цмулить перший ліпший вуличний бомж». Усі Кока-коли однакові, і всі Кока-коли добрі. Ліз Тейлор знає про це, президент знає про це, бомж на вулиці знає про це, і ви про це знаєте. Цитовані щойно слова належать, звісно, тому другому Борголові, суперзірковому. І саме до нього я двічі рвався у Пітсбург. Точніше, до його музею на Сендаскі-стріт, 117. Мені здавалось, от я потраплю туди, і невидима лінія стане видимою, чи принаймні відчутною. Тобто я побачу, як це відбулося, як уражений хореєю та іпохондрією русинський хлопчик, могутнім, кокакольним стрибком супермена, долає простір неможливого, і опиняється навіки пійманим у задзеркаллях нечуваних багатства та слави. Мені подобалося заздалегідь розглядати Пітсбург на мапах і планах. Його середмістя має півострівну форму, такий собі пташиний хвіст, що кінцем упирається у злиття двох річок. Мені досі надзвичайно подобаються їхні індіанські назви – Елігені, та Монгагела. Особливо друга, що в ній відлунює Монголія. Над першою ж прокладений єдиний у світі міст імені Енді Воргола. І я багато разів уявляв собі, як ми кінематографічно вийдемо по ньому на Нордсайд і, нікуди не звертаючи, опинимося за кілька хвилин перед брамою музею Енді Воргола. Обидва рази. У січні. І наприкінці березня все саме так і відбувалося, включно з мостом над Елігані та хмародерами серед місця й університетською вежею за нашими спинами. Але що цікаво, обидва рази Ендії вислизав мені з перед носа, а наглухо зачинена музейна брама так і не піддалася. Тільки той автопортрет 1986 року, здається, вже останній, жовте на чорному, припанковане. Наче знущався, пришпилений до входу у вигляді музейної афіші. Першого разу це трапилося через те, що був понеділок. Другого разу я підготувався краще і вибрав суботу. Це, звісно, не п'ятниця, коли музей відчинено аж до 10-ї, але й до п'ятої ми мали б чудово впоратися. З Болсбурга ми вирушили настільки своєчасно, що на музей мало б лишатися не менше двох годин. Дорогою нас учепився цілком загадковий русинський блуд. Так, наче ми не Пенсильванією мандрували, а якимись підкарпатськими закамарками. Ми ганебно збилися на Манівці, вилетіли чомусь на територію сусіднього Меріленду, а потім ще й Західної Вірджинії, внаслідок чого провели на автошляхах не менше семи годин і врешті прибули до Пітсбурга на Сендаскій стріт 117 рівно о чверть на шосту. Звичайно, то були його штучки. «Це отак ти поводишся зі своїми?» «Більше я до тебе не поїду», – сказав я жовтому Енді, охоплений любов'ю і люттю. «Якби я мав пістолет, то розстріляв би його вдруге, хай паперового».